Əhlibeyt İbni Ziyadın məclisində Ravi deyir, ondan sonra İbni Ziyad Darül İmarəyə getdi. O, xalqın hamısına saraya girməyə icazə verdi. İmam Hüseyin əleyhissalamın müqəddəs başını gətirib Qaniçən İbni Ziyadın qarşısına qoydular. Sonra əsirləri o məlunun məclisinə gətirdilər. Əmir Əl Müminin möminin Əleyhisselamın qızı Zeynab Salamullah tanınmaz halda məclisə daxil olub bir güncdə eyləşdi. İbn-i Ziyad soruşdu, bu qadın kimdir? Dedilər, o, Əlinin qızı Zeynəbdir. O, məlun, üzünü Zeynəbə tutub dedi, şükür olsun Allaha ki, sizi rüsvay edib yalanlarınızı aşkar etdi. Zeynəb buyurdu Fasik xalq rüsvay olur Və günahkar şəxslər yalandanışırlar Lakin biz onlardan deyilik İbni Ziyad dedi Allah taala sənin qardaşınla elədiyi rəftarı necə görürsən? Zeynəb dedi Allahın yaxşılığından başqa heç nə görmədim Çünki Peyğəmbərin övladları elə bir tayfadır ki Allah şəhid olmağı onlar üçün yazmışdır. Onlar öz əbədi yerlərinə tələstilər. Lakin çox çəkməz ki, Allah onlarla səni bir yerə yığaraq, səni onların qarşısında haqq hesaba çəkər. Onda bilərsən ki, kim səadətə çatıbdır? Ey mərcanənin oğlu, anan matəmində otursun! İbn-i Ziyad qəzəbləndi. O, Zeynəbi öldürmək qərarına gəldi. Əmr İbn-i Həris məclistə idi. O, İbn-i Ziyadə dedi, o qadındır, heç kəs qadını danışığına görə cəzalandırmır. İbn-i Ziyad öz çirkin fikrindən döndü və üzünü Zeynəbə tutub dedi. Allah Hüseynin ölmü ilə mənim qəlbimə şəfa verdi. Zeynəb dedi, canıma and olsun, Bizim qocalarımız və cavanlarımızı qətlə yetirdin. Bilməlisən ki, sən bu işinlə şəfa tapmayacaqsan. İbn-i Ziyad dedi, Zeynəb elə bir qadındır ki, qafiyyə və şerlə danışır. Allaha and olsun, onun atası da şair idi. Zeynəb dedi, Ey İbn-i Ziyad, mənim şer və qafiyyə ilə nə işim var? Sonra i̇bn Ziyadın gözü, Ali ibn Hüseynə İmam Zeynalabidin əleyhissalamə sataşdı. Çoruşdu. Bu cavan oğlan kimdir? dedilər. O Ali ibn Hüseyn əleyhissalamdır, dedi. Məyyər Allah Ali ibn Hüseyni öldürmədi mi? İmam Zeynalabidin əleyhissalam buyurdu. Mənim bir qardaşım var idi. Onun adı Ali ibn Hüseyn idi. Cemaat onu öldürdü. İbn-i Ziyad dedi, cəmaat yox, Allah onu öldürdü, əzrət buyurdu. Allah əcəl çatanda canlara alar. İbn-i Ziyad, sən mənim hüzurumda hazır cavablıq eriyirsən? O məlun əmr etdi ki, onu aparıb boynunu vurun. Zeynəb Salamullah bu sözü eşitcək, dərhal buyurdu. Ey İbn-i Ziyad, sən daha bizdən heç kəsi sağ qoymadın. Əgər bu cavanı da öldürmək istəyirsənsə, mənim də qətlimə hökum ver. İmam Zeynal Abdin əleyhissalam Bibisi Zeynəbə buyurdu, Ey Bibi, sən narahat olma, mən özüm onun cavabını verəcəyəm. Sonra həzrət üzünü İbni Ziyada sarı çevrib buyurdu, Ey İbni Ziyad, məni ölümlə hədəliyirsən? Məyər bilmirsən ki, Allah yolunda öldürülmək, Bizim adətimiz, şəhadət, izzətimizdir. Bu deyişmələrdən sonra İbni Ziyad əmr etdi ki, Əliyi İbni Hüseyn əleyhissalamı və Əhli Beyti Kufənin Böyük Məscidinin yanındakı evə aparsınlar. Zeynəb dedi, uşaqlı və uşaqsız kənizlərdən başqa heç bir qadın bizim yanımıza gəlməsin. Çünki onlar da bizim kimi əsirdilər. Sonra İbn-i Ziyadın hökmü ilə İmam Hüseyin Aleyhissalam’ın müqəddəs başını küfənin küsələrində gəzdirdilər. Yaxşı olardı ki, biz burada alimlərdən birinin İmam Hüseyin Əleyhisselam haqqında yazdığı şeiri qeyd eləyək. Peyğəmbərin və onun vəsisinin oğlunun başını tamaşaçılara göstərmək üçün nizə başında gəzdirirlər. Müsəlmanlar onu görür, eşidirlər. Lakin heç kəs bu işin qarşısını almır və narahat olmur. Kör olsun o səhnəni görən gözlər. Hüseyn ə.s. Öz şəhadətinlə yatmış gözləri oyatdın və səndən qorxanların gözlərini yuxuya apardın. Ey Hüseyn! Yer üzündə heç bir məkan səndən başqası üçün qəbr və əbədi mənzil olmağını Arzu etməyibdir.